لله ما في السماوات وما في الارض د دې او د اور پسې دوه ايات نورب د ما قبل سره واضح دي مکی کې الله مسلط اعظم کجچا گواہی فټکړه فإنه آثم دا. نو فالتہ ولا کید چې بازي کارونه د زو ده د ظلم داسي کارونه شته چې هغه ګناه ده څنګه چې اندامونه بازي کارونه کیږي د خلینا د لاس او د خونو ده نو د ظلم داسي کار نشته چې ده نو دی آیات کې افانه پنبیا د زلو علی عمل هغه بیانې داګه متعلق تفصیل کوي نو مناسبت واضحه او محقی که اللہ یو صفت بین شو بیان شو بیما تعملون علیم اللہ علیم دے وددک مناسبت سردہ اللہ تعالی وحدانیتم بینی للہ ما ف السماوات و ما ف الارض کی دلت د الله صفت مالکیت بینیگی مالک صرف الله دی چې مکو گی دی نو د نو دا دی جملی مناسبت و مشتا. او دا دا ما کب المسلی دا پار یو تمہیدم دی درقی دا پار گوه د الله اللہ دی چز مکو گی دی نو چکم سز مکو گی دی ساس مانو نو کی دی دیکھ اینسانان دی دی, دی, دی, دی پز لکی چکمی خبری پاغیبان الله کوئی دی پاغیبان اللہ ثواب و عذاب گر کئی بار حن دا مناسبت شو. لله د الله دبر دین د بلچار لپاره ما وما في الارض دي. او ټول چې زونه مخلوقات په سماواته کې پسمان وګړي و ما او ټول چې زونه په ارضی کې پز مکه کی اولځ کې و ما بينه حمام غازی چې سب د ګول په دې الله دی نو او چلای هم الله درېوال دا اللہ دی مدادری وڑا کرنا اللہ تصابیت دی ملکیت پیدایش دادے پیداکول دادے او دے کی تصرر ورپسی آیات تکلا دا انتوب دو ما پی انکسکم لبزی ترجمہ انتوب دو پچریتا سو ما اغصب پی انکسکم کستا سو پزلوم کی دی نفس نمورات زلوم نا دی او توخ وو یاتا سو پټ دوخ کار کاه هغه سچستا سو پزلونو کی دي او توخ وو یاتا سو پټا وای اګی لرا یحاسبکم به الله الله سر هغه باندې تاسو سره حساب علمه قلما نتا سره حساب من دا خبرې شو دي دوکه د سلو که کمی خبری دي چې عمل نه پټو لك عقيده انسان په ځل کې چې خره وي سوم راکايتي د په ځل کې هټه ټړلي چې خره وي د داداي شپاتي د سلو خبري د سلو عمل غلط عقائد يا سيئ کوي نو عمل د سلو عمل عقيده ساتل ځل اکیده زلو شیل ہے خبرم زیادہ اللہ منافق تولیہ پخلق ہو لا الہی للہ وی ربیع بم دجانم ویخ کی پرو دی زکر دن نا چکم شیف پروت تا در زلو عمل دا غصائی نا دی اللہ نمانی ظاہر کے کلمہ وی ظاہر لے اعتبار نشتا ہے اکیده زلو نو لکا صحیح اقایت شو او بد اقایت شو دا در زلو تعلق ساتھ ادت کرنگی تکبر شو کینشوا غوژ شو حسد شو العجب عجب دې د دې د بل څوک تکبر شي ځان اوچت غني او سربل سپک غني نه دې تکبر نه خبر جدي دا د زله سره تعلق ساتي شکر او صبر او یو عمل د تریا مودنا پیداګه زلکه ست خبره چیردا ز صدق راو نو دا عمل هم کې رشیته غزلوا له عقیده او خبره فهم کېږي او بدیم کېږي اودې کې بیا دوه قسم کې دي دا زلکه چې یو د انسان په طاقت کې ویدايت دی انسان په طاقت کې لکه مثلا اکی دې ساتل چې خدای او دې را واستا پخپل ځل کې را واستل. دا غیر اختیاري تور وسوسې راځي نه نه وي او باقي کوم خبرې شرکیات او غلطي کړې نه مسلمان د لټ راځي دا خبره چې مسلمان نه مواله چې دال په جبه غیر اختیاري تور راځي غیر اختیاري نو د ځلا په باندې په توګه سم نه یو اختیاري دی نو ظاهر ال پاس دوڑ ته شامل لیکستا اختیار کیدیو که تاسو په اختیار کې ندی نو د متعلق الله خبره کوي خان ان تبدو ما فی انفسکم ان تبدو کچې رتاس او ښکارا ما هغه خبري هغه وسره هغه اكيداء او هغه شکر ریا فی انفسکم چې تاسو په ظلم کې را او تفوه یاته يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ اللَّهُ وَدَعِي تَعْصَرِ حِسَابِ اللَّهُ حساب بھی که که ده بہترہ که ده سبای و شکر پک اپرو دی نا توحید پک اپرو دی نخو سواب شا و کچرِ شرک بھی بے سبری تکبر او ریاء او بغض او حسد بھی نبیاء آگئے اللَّهُ پَلْقَانُون بَيَانَهِ خَانْ پیاغ ترنه الله بہانه د حساب نه مخ کې حساب نه رست چې ووالی لمن آ چاته یا شاو شلای ووالی د غلط او خبر مبارک تک قانون الله ذکر کو چې الله بہنه لمن آ چاته یا شاو چې وی ووالی و عذاب ورکی من آ چتا یا شاو ووالی رست د حساب نه چې حساب ورکی نبی اخه د جزا نو عذاب ور او پا باؤو خبرو بدره وار چه تاپ پا او تاپ کارا کڑ دی نو پا دکی مالومونو بانده ماللہ قادر دی او پا بخن بانده او پا عذاب وار کولو پا سنورو وارو خبرو بانده واللہو علا کل شیم قدیر اللہ پا هر چه قادر دی نو پا دیم قادر دی چې الله پی سابو کی را مخطه او بیا پی این عذاب وار کیا بخنو نو پده دولو با دا اللہ طلع قادر ده او قدرت للگ عبداللہ ادنی آباززت دل فیغفرو لی من یشا ویو عادر و من یشا بلا معنا دل عبداللہ ادنی آباززت دل فیغفرو پس بخی ادنی آباززت دل لیگ گناہ دلال اللہ ادنی آباززت دلال لیگ گناہ لیمن اچاتا یشاو چی ويعذب عذاب ما مولين عباده ذاتي و يوم ما تبدل ولا قدى الله قهر لا يسعل عما يفعل الله سكايده بركت تكون كل نشي والله على كل شيء اللا شي قادر دي قدره والطاقه كرينو ك و يوم ما طول و يوم بلته الله عين او دادا الله و دا دا دا. دا نشي عبداللہ انہی پاس سے بھی دعوان نپا آیات کی دو, دو خبرو زی کروشو چیز لگے کمی خبری فردینی خیڑی او قبلی دی. او کدھے انسان کا طاقت کی دی انسان داغے روٹہ تللیلہ اکیدہ از لکی ہے تکبرہ اور یا اکڑا یادا دے تخبلہ باندے رازی سنگا چھتا افعال پدوک اسماری دا سیتا ظاہر افعال پدوک اسماری آن ظاہر کی دا سو عمل چې هغه د اختیار د انسان په طاقت کې ویل غوښتداس دا د انسان په ځکه په طاقت کې الله مکلف کړو خبره ده ان بل دا چې ژوند د انسان په طاقت کې نه دی انسان د طاقت نه باندې بارام ورولد ژوند نو خو د هغه خپل باندې مکلف کړل دي څنګه کم د د بسګري طاقت نو آیات کې صرف د زله او عامان چې دا غې بحث وشو داورتسي ایتونه دا نازل څنګه او د دې فضایل شرینو دوه خبر دي چې بیانونه بیا دی شروع کیو یو په دې ایتونه مبارک یو او دا د تری فضیلت والے ایت دي دوه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي دا فاني اقطتهم من كنز تحت العرش ده ما تدعرش ده خزانه دلاله دا رات ديجو د در دو اياتنا امن الرسولنا جيوال ابي الحديث نادي النبي عليه السلام فرمائي شداد دو اياتنا چاول استل دا اخيري اياتنا ده سوره البقره في ليله كفتاه بيوشمت بدلغه بركبيش دا ده به حفاظت ده بركبيش كفتاه مطلب ده یا کوم نه هغه عملونه پر 10000 ډیر پیغمبر ته ویل <سؤال> پک د 10000 د ناند نکم عمل <سؤال> ورکل وکم تلاوت ورکل هغه د پېښ پک ورسته نو دا ډیر پر کافي شو کومو راه عملونه عمل یا دغه د محافظت او د حفاظت د پردایت نه کافي شو اول روایت کې پیغمبر صلی الله علیه و سلم وګړه ورکم بلاندو یوته چکن پیغمبر علیہ السلام در سلام تدور پیشن جبریل علیہ السلام متو او ډېر به ترې کمالات الله کیږي چې سره اکلی کہانی می نو هغه د هغه رقم کمالات په تا چې الله تنا سيږي او صفکه پرتلینو هغه بیا صلیته مالو چې داږي غارز نو یو په پیغمبر اسلام د اوپر مل سورته فاتحه اذن د اخري اياتونه د سورته بقره ابيات په پیغمبر اسلام د اوپر مل د چ سو دیکی یو حرف یو حرط یو یو کلمان بس لولی او دی دا دعاکی اللہ و تدغشی ورکی لیکن دیکی دعاگانی دی او دای زمان گونه اونو ماک که داوک که داوک که بس دی دا کلمات نوی مگر اللہ کبلی دا دعاگانی دا دیکی چکم دوالا نوان اللہ کبلی ندا خدا دی دو آیتونو فضاید شد یا دا سکار روشد آیات دا آیتون نداسی نازل شو. چکه له دې آیات نازل <سؤال> شته واست ما نو خبره ده چې خبره په خپل او تا را وسته توحید ده کده چې خدا او شیطانی وسوسه په خپل رااله دعا لکه څر ظاهر الفاظ ته چوبوري دعا لکه څه ما کوي ان په څه معنا راځي چې مطلب کې ده چې په خپل وسوسه راغلی را وسته پیغمبر اسلام ته صحابه را روایت کیږي علما نم لیکلي ټول دا بس لیکلي پیغمبر لشنه صحابه را یا الله مو ته حکم د موسیو او د روجیو او د جهاد شېو نه خو دا سې دي مونږه طاقت لرو خو څه دا حکم او شو چې بس تستاس له راضی الله با بنسی نه باځي خبره خل انسان په اختیار کني خپل شيطانی وسوسې او الک خیالات اغاز ولا ترالې یا رسول الله مو خو دې طاقت نه لرو نه چې تاسو اراده کتاب الله سې کارو که څنګه چې بې دي اسرائیل وکړو سمعنا واسع وهغه خبره ور دي د پرمانی وکړو ادب طریقه تعليمه وته خبره دې دازی پیغمبر الله نازل دغه امن الرسول بما انزل اليه كل من امن بالله وقال سمعنا وطعنا و اليك المصير دغه پوری صحابه وکم کلمات په یو چې علم ایمان راوړل په دی باندې امونګه د دې تاب داری کو امونګه د دې اتا اتو د دې پر امر خبر ومنو نو اغا د صحابه مدح الله دې ځکه بیان دا. او اغا د دؤ ایتونه نازل دی. ود تک آیات خوربنه دغه کې نازل شي اذن آیات کله یو کلف الله نفسه الا او صاحا کې د تکل آیات وضاحت او شچدنی نس موارد اور سره دې لم بنی آیات وضاحت ته کوشش ور سره نازل شوا بهترین دعا ده الله تعالی به تعلیم کو فرمایله چې دعا اکو ویدا دعا کول پکاره ما اللہ تلا فرمائی قدا آیاتونا نازل شو چی آمنا الرسول اللہ چی حکم نازل کر آمنا الرسول ایمان راولد پا آگے محمد علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام دا مختینا ایمانو و دا صحابو متحکی و دا صحابو دا متحسرین پیغمبر علیہ السلام ایمانو ذکر آمنا الرسول ایمان راولد پیغمبر اقیدل را لیلہ بیما پا حکم باندی انزل الیلی رب چی اگرد ناز د دې رب والمؤمنون صحابتی مرادی غټین کی او مؤمنانم ایمان راولل صحاباو الوی ایمان را لچ کوم حکم نازل کړ پاغي ایمان راولل او بیا الله وی کلن دا ټول ک پیغمبر دے او ک صحابتی امنه ایمان راولل بالله په الله باندې دا دغیا خبرې مور تفسیر نقل کړي لږی صفت کې متفق امن ایمان راولے دے اللہ باندے و ملائکتی او پا پرشتو باندے ایمان راولے نو پا اللہ باندے د اللہ صفات او باندے ملائکو باندے د ملائکو چکم صفات قران کې راغلي دي وقت به او کتابونو د الله باندے سلو هر کتابونو دی نور صحیفې ورسله او پیغمبرانو د الله چې د کوم نمونه قران ذکر دی یا نه دی ذکر د کوم صفات دی پټولو پیام براني ایمان اورل او لانه فرق دا به خبره ذکر کړ په صحابهو قداسحال کې چې دا صحابه دا خبره انګې الله دې دا جمله نقل کړې دا حكايتن یې را نقل کړې دا صحابه دا خبره کوي چې لانه فرق بينا حدل رسوله منفرد نکوه کوم باندې او تن پیغمبرانه فرق ایماني نکوه لري مطلب دا ځې صحابه دا خبره کوي الله وی چې دا نه وای چې بيسا او ایمان محمد علي سلام او بيسا علي سلام نه راغله دي خبره دا کوي چې هوی دا سي سي نه له موږ خبره کوي فرق نکړو ما به د پیرامبرانو کې ایمان دا ایا کومه فرق مخکې تل شوی تلکه رسولو کې چې اپا مراتب دي زمو په عمل ټول کې لوی مرتبه اغه فرق مون کو باندې الله لوی درجه ورکړي باندې الله نه باندې ورکړي کوم ایمان پټول راځي نو الله یې صحابه دا خبره د چلانو فرق مون فرق نه کو ته ما بین د پیرامبرانو کې او عادیه خبره مو سره نه کول وکاله وقالو سمعنا یا اللہ مستحوکم غوریدو قبولنکو وطعنا منگی تابداری وقلا غفرانك بخنا قوالوستانا یا اللہ بخناستا ربنا افالو گیز منگا ویلیک المسیر وخاستاتا نبلچاتا المسیر واپسید نو پده که اللہ تلا داغی خبرت حکایتاً رانا کل قادر صحابه ومتحیم وقلان او ورسر ورسر او پیامبر لے صلاة و سلام نو پده که اللہ ایمان دې په اړه د تحقیق د مت هي کو ورپسې آیات د کلمې آیات مطلب واضح نور پسې آیات کې الله پرناي لا یوکلفل الله نفسا الا اوسا م نکلپ کوي الله تعالی یو انسان یو نفس الا اوسا ها مگر څومره چې د هغه طاقت دی ربس تکلیف کی جیو انسان مو مشقت کی چرنہ الله کیو قسم مشقت کی شي نو داغه طاقت مطابق کيږي لکه ګور دا marked آیات پر به ظاهر احکام ترولې موږ مونږ تاسو کو زموږ طاقت مطابق ته روزه زموږ طاقت مطابق تا آیات عام وصرت دی تفصيل مشي چې الله کم احکام راپه انسانانو باندې کی دي ان زموږ ولا احکام نو اغم ده تکلیف دي د انسان د طاقت مطابق او ورسره د محق آیات لزا حد موجو چې الله انسان تکلیف کنا چی مګر د طاقت مطابق دی. نو د انسان په طاقت د زړه هغه خبرې دي چې د پخپل باندې په زل کېږي او توحید دی او په شید دی تکبر دی کاجیز دی شکر دی زل کې او کنه شکر دی ریا دی او په الله لپاره اخلاص دی وزره په غلط خیالو دا پردي دا اجنبيان تو خیالونه په زور باندې راولي همره زه اندره او کناچی په خپل باندې رازي نه الله وزحت کو جیکم په غلط خیال په خپل شیطاني وسوسه تکبر خیال الله غي خیال راغه همره زه اندره نو الله تعالی په دې مثل لګي الله په دې باندې مثل لګي نو درته دولمه یا خدای دې دي لومبري آیات کې الله ویلې او تاسو اخطار کوي او کپټوي کې اخطار کیه او کني الله وبې صاحب کوي او جګل صحابه او امننا وسلمنا وي نو په آیات کې وینا بس الله تعالی چې کمستا ست طاقت کې ني نو بس داګه مکلف کړی ذکر الله قانون ذکر شو چې قانوندار چې کم طاقت کی نو پاره باندې انسان مکلف دي چې کم طاقت کې ني نو باندې الله ني سلام نه کوي لکه مثلا نو سړی پکې کینسل کوي کنه کې پریزان طاقت کینې دي پدې الله نصیل کېږي باج دې موږ ته نو پاګه باندې طلاق نه کېږي همار زموږه نو الله قانون بیان کې چې قانون دارې په دغه او قانون بدن والے اعمال ده د الله قانوني بیان کې قانون دارې چې لا یو کل نف الله نفسن الله تکلیف او مشککټ کناچه یو نفس لرا الا وسحا مگر چې د هغه قدرت کې کتوحیدی اهد نهو جنت تبزی او کدن شرک اهد جهنم تبزی خبره زنه او چکم په خپل وسوسه راضی پاغی نشي نشته نو یا چاته مسله عمدک کرا دای امه په متعلقو په دې باندې د کمخ په آیات کدا مسله وا د په دې آیات سره الله حق مخلا کم اختیار کې به صرف راضی نشلي یا باز ولماوي نه چکم طاقت کې نو د مخ په آیات کې نشته حفظی سچ استغفر الله ولیس دا مخ ابنوا خدلت الله تعالی بیان کو چنا مخ کی صرف دک خبره دي کم کی دي او چکم طاقت کی نی دي باغی باندې الله نیسل نکي نبی ادا یاد ساته چکم د انسان طاقت کی نی دي حدیث کی مرادی پیغمبر علیہ السلام فرمای چې طاقت نیسل نکي حدیث کی راجی ان الله تجاوز ل امتی تجاوز امتی کړي د امت لپاره محدثت به ان ان دی د دت نفس کوموسوساجي مالم يعمل به تر سوچ په دې وسوسه دې عمل درامه دونه کی تر سوچ په عمل درامه درو اون کی آو ولم يتكلم به تر سوچ وسوسه په خله باندې روانه نش ترغه پور الله ماف کړل او عمل سر را بار کی خبره مزه درته را لاله ان توګ دماتيان کو څنګه ادای وکي عمل سره را بار کی یا په خلس را بار کی بیت اگر انده نفس كله وسوساجي نو تابع الله تعالی نيسي کو کته د نزل کي مضبوطه کړ غلط خیالات اگر او بازي نبي عليه السلام سي يا د په عمله کدن علي توسوس زر علي او تشوروش يا نبي الله بي لا يكلف الله نفسا الا وسعها ورته له ما سبب د انسان نه پاره له سواب ثواب انسان نه پاره دی له ها دغه د پاره دې نفس پاره دی ما هغه ثواب د عمل او کسبت چې له نفس کړي چې کم نه کړې نه هغه د پاره ثواب دی چې په خپل بلا واسطه د دوی په لاسو دی او پر ځل کې کا کېده غیره نو دا هغه ثواب د لري پاره دی نفس چې سکړي دي که پر ځل سره که چې په نامون سره سواب می ثواب ملای وي بلا واسطه ته د کمکړې په خپل باندې اعتبار لاغي ثواب هم نه نو که صرف د بیان ده د دا مطلب نه دی که څو غلط مطلب والی چې مثلا دی یو نه ک طریقه روانه کړه غیبت سبال هله عمل کړي لاغي ثواب هم نه ملایي نه د هغه ثواب هم نه ملایي دا غي بیان حدیث کرا غلې امر الله تعالی دا بیان حدیث کرا غلې یاد اره چې دغه په عمل نده کړي خو د ملشي او ژوندې د چا ته ثواب او بخل ኢسلامي ثواب موایخیراتو کې مړی پسی او بخل هم راځي همدارنګه نو اغه ځان مثلا آیت کې صرف دې بیان دی چې ابتدا او بنا واسطه فقله لا فقله نه باندې د د کوم عمل کسب کوته ثواب ملای نه او قبل واسطه د یو طریقې روانه کرا, کرا خلق طیبه عمل کوي حدیث کې بیان راځي تاغیر ثواب ملري یا د دې عمل نه کړي و بلدتا حبا اپلا بلدتا ثواب او بخوا نو داغی ثواب اندتا ملا لی آیات کی دیوی مسئلی بیان دے ددوا و بیان حادیثو کی او قرآن کی بزر پزاشتا و علیح او پد نفس بانده دے ما و بال دا آغش اک تثبت چه دکم کسب کل داغی و قد بانده دے نو دا دی مطلب دے چې پخپل اللہ سو دکم گنا اپلا یا पजल کی کما شرک ولا عقیدہ علت تاکیده کی خدا لږ د دی وبال بده نو آیات کې صرف دا به خدای ته وباله ولا روانه کلا او پاره باندې خلک تباکیږي ګناونه کوي سينه ما کلوغه خبر هم ځه نو دا سبب ګنا ده ته ملاویږي د هغه حدیث کې بیان دا مطلب نه دی چې په خپل لاس کما کو بیان بل تر راغی او چې کما لاره روانه کلا هغه نو تصبوك گنا بذتا ملاویگی اغیتا بمدختلو کتو گنا ملاویگی داغی حدیث کی بیان را دی اپنا نزیان نو آیات کی دیگی مصلی بیان ربنا لا تؤاخذنا داو ساب دوانا دا آیات وزا حتمو شو اللہ یو قانون بیان کچی دا کور روص و معذاب ملاویگی واربسی دوان ذکر که ربنا احرب زموندہ داع و دوانا ربنا احرب لا تؤاخذ یا اللہ زمون و مو خزمک مومنسی ان نسینا ننسیان سے تغیلے کی یہ رہتا روجہ کی بام خیال کر یہ صلح لگا عبوس کی بلکل یہ ریتی زان نور کی بلکل یہ بیتا یہ رو دا دعائی بھونتا تعلیم کل اچھتا سو دا دعا کو اے لاتو آخذنا یا اللہ مومنسی ان نسینا کا زمون نی روش او اخطعنا یا مونگ ننسیان باندې خو دنسيان په مطلب ځان کویږي یی را نو په یی را خو اسم حدیث کی راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زمما د امت ندریو خبر را پکړی شوی تاغي الله لسل نک یو خطا اخرت کې یو سړی نک دلته خطا وشدل ته و غیرش ته وند عذاب نشته جهنم عذاب نشته روزه ته خطا سره مات شو نو بل سي او اخرت واللسیان او بلیره بكل بل رج خیال او خوب خیال کې نشته نو رج در سره نه دلته ټول جماعت دي کې په آخرت کې عذاب او مست پوری کو عليه دی باندې چې کوم جبر شتابن ټوپک کې دي شرک او د کوپر کلمه رب باندې سو کوي حدیث کې راځي ته امر اسلام فرمایي چې ما امت ته د ریمه پیښې ولا دا دنه کې خدای شینی نبی پیغمبر اسلام پرمای چې دا درې واړ سې د دې امت باندې پکل تکل نشته نو بیا د دې آیات مطلب شه د دعا څه مطلب شه خپل هم ګمني سي قانون خدا غره پیغمبر اسلام وېدي سي پنا خو څنګه کیات څه دا پیغمبري دو صدر پیغمبري ناشره بلی تعالی رحمد الله علیه کلي چې مطلب داره یا الله مونږ په مطلب داره چې او اسنه د امه باندې بیا حکم کې راچانه ایرو شنو انبا هغه عذاب ملایې اګه چانه خطا نو انبا عذابو ملایوي نو د دعا مطلب دا لا تو اخذنا ان نسينا وخطانا یعنی لکه او یا خطا وشو موږ ونسي یعنی دا حکم موږ باندې بیا مګ دې بیا پر مکلف کبدې امه باندې دا حکم کې دي کچري ایرو تشو یا خطا وشو نو خرته مطلب دا خوده یې انده په اړه د حکم باندې ځکه چې پیران بریډورو کې بیا د حکم مخې وي کچانه یې شوم بازاد او کچانه خطا شوم بازاد خوري نو یې دک مطلب یې ایو مطلب بیان کړو ایو مطلب د دې بلې اخطا نا یو مطلب اغبلم دې ترکنا مطلب دا چې کوم عمل زموږ نه نسینا په معنا د ترکنا تہ دې دې یو عمل طريق بلل دې چې موږ ستاسو عمل پاتشي کر نو زرا نه پاتشي نو د نیسيان مطلب په حدیث کې اعظم راغله الله پیغمبر اسلام پرناځي الله پیج صلی الله کیدا امت ته الله ماکړی نو نیسيان دې معنا ترکنا یا زمون یو عمل پاتشي به موږ موزنه کو او دکرانګي بل عمل نور اخره یو عمل را نه نخدا له خدا یو او دا غلطه مطلب الله اشرف ابن کسیر والدہ بیان کردے اخطاقنا یا امو گے عمل خطاقو پر صحیح طریقہ بانی اونکو لکا مجھے مو گے زرزرو گو یا خیراتا صدقار پر صنعت طریقہ بانی اونکو لدو جدید دے دو مانے نور مانے, مانے دو مانا رہا چیا اللہ که یا امال زمون دا پاتشی لا تو آخذنا یا اللہ من بیمانی سی او اخطاقنا یالا یو عمل په صحیح طریقے باندې وکړو په سنن طریقے باندې وکړو نقصان پکې راشي ثواب کمشي خطا شو عمل درست طریقے سره نو خدای عزوج په آخرت کې مؤاخزه مکه نو دوه مطلبې شو مکه جمله ته ربانا ایربزمږه پالونکو عزوجږه لا تحملنا علينا مبارک مونږ باندې ممکلب کې مقدم مونږ باندې اس رندرام احکامات مشکل احکامات من قبلنا لکه څنګه دا احکامات تبرک دیو او اوی دیو او یې دیو په کسانو باندې من قبلنا چې وړاند زمو اله غ بني اسرائيلو با چې ګندښونو پټکول ویسه باندې سزا کېږي موږ به حساب نشوږه اې چې ګناو کړو نو په دروازه نه لیکل شي وو مونږه تاسو ته الله تعالی پټګي اې سلورم استعمال ورکو مونږه تاسو شل مولا سم استعمالو زمونگا تاستوبا اللہ ترادا سکم لئی دا سوار پسیشن بلا احکامات دی. نو اللہ وی سوال کوا ہے زمان چو خدای دا سدرانا احکامات مون بانی مگ دے کم جتا مخ کی خلقو بانی ہو بنی اسرائیلو بانی ربنا اے رب لا تحملنا یا اللہ تمونگا ممکلب مم کے مادا اغا احکاماتو لا توا قتلنا به خدای شدہ اغیر تاکت زمونگا نشتا سو اس و سبق پلے راتلل داخل انسان تا اس خو په زن ځان غوڼه بچ کې ده دا انسان په طاقت کې نه نو سوال کوي زمان چې کمستا ستاسو په طاقت کې نه دی خدای عالم باندې پیغمبري د ورنکو خدای پاک یې خدل نو خدای پاک مخترق کل هغه ته اختیار دی دا څه کیسه احکامات کې خو دې چې زمونږه څه په طاقت کې نه وې چې نیم مال زکات کې ورکه مثلا مدد وايي تعلیم کړ سهاوه مونږه تاسو ربنا ايرب زمونږه لا تحملنا منګه ماکه مم باندې مبارکه مقدمم باندې ما هغه قامت او مسائل لا تقدر لنا به اذا موږ طاقت نشته لکه څنګه چې بني اسرائيل باندې نیم زکات ورکړې کپلا هغه ټک روان دی په موږ ته خدای شو نو الله وینا دعا کوي دریبار واعف عنا واغفر لنا واعف عنا نو عفى اسل جبتولو کوي لکې یو شی نو زموږ غونونو خدای پټ خدایا موږ د ګناونو نه سکه صفاء وناونه لرفټ کې د ګناونو نه بالکل سکه صفاء کې یو شی په دوه طریقو ستا کی یو ځګی ګندګیدنه یو دار چې ته په پاسه خار واځه نو هغه څه شي صفای شي اذن دار نو خدای پاک زموږ ګناونه پټ کې چې ته ښکارا کړم بالکل صفای کې خطا نه کی اذن معنا ابن کثیر کړه واه و ان مطلب د خدای اغه د مماکه چې کم یار لنا معنا ادا کړی راځم هغه هغه موږ مات په چې کوم د مخلوقات سره تعلق ساتي ځکه مخلوقات څرتی د معنې کې امره ځان ته الهي خدای دواله قسمونه وکستانه برمنید او کوستای او قانون د مخلوق سره تعلق ساتي ماف کړم خدای دواله رحمت او رحمنا خدای مون باندې رحم کی زم بن رحم او کی انت مولانا تزمنه مولای فنصرنا علی قوم الکافرین خدای تزمنه مدد وکي نبصره دي فاتح حكيم وجا كنستان مدد واو او دلتم كنصرنا مدد واو داګه پیدا شو اماد ابن جبل سے برکه دی جبل سے بکلدا الفاظو کنصرنا على القوم الكافرين ربنا بلا الفاظ دی دعا چی گلا دعا بختم شو اخرکی بغسوی جبل سے پهوانوان دعا غیب او ابن جریر را نکل کل دی شمال ابن جبل سے بکل بکر خط مکلن آخر اکی بیو اور کسی آمین وی نمونگا تا سلم آمین وی لن اغا پکار دی زکر چی دا دعا گانی کڑی دی نو اللہ دا قبول کڑی دی حدیث کی رازی دا اللہ قلی سری قبولی کڑی دی قبولیت والا دعا گانی لِلَّهِ وَلَهُ الْفَضَائِلُ <سؤال> <سؤال> مَا جُلُّ الَّذِينَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جِدْ فَظْلَمُوكِ وَمَا أَعْطَوْنَا فِي الْأَرْضِ جِدْ فَظْلَمُوكِ وَإِنْ تُدُوكَ جَرَتَا ذُفْكَارَ كَوَي مَا عَا خَبَرِ مَحَالَتِهِ جِدْ مَا حَسَدْتَ كَبُرْ عملي ان تو دو کچرت تا وکړ ما هغه عادت ما هغه تکبر بو فاس شکر صبر پیان کو کوم چې پذمون ستاسو او تو کو یو تا پټه وی لرا یو حساب کوم به الله حساب بکي پاره باندې تا زره نه لږیکم ثوابي ثواب ملوي چې کوم د ګناوال خبري ناګي بارک قانون بیان فیام قروف سلیم بخنو کی لمن آچاتا پس بخنک اللہ تلا لمن آچاتا یشاو چوواری ویعذب وعذاب ورکی من آچاتا یشاو چوواری رسط دے حسابا واللہ واللہ تلا جنی علا کل شین فہر یو شیبان قدیر قدرت لرون کرین لکہ پٹھوائے اللہ پہ کادر دے کاروائے کی او عذاب کان دیم کادر آمنا رسول بما ونزل إليه ايمان رولده تهامبر بما پاسبانده پاوافتا ماتو بانده, پا مات بانده ونزل إليه چنازل تشويد دتام ربه دجانب درب دتنا والمؤمنون ومؤمنانم ايمان رولده قوير طولو په امبر ومؤمنانم آمنا ايمان رولده بالله اللهم بانده وملايكاته وملايكود اللهم بانده وَفَطُبِهِ اوپا کتابنو دا اللہ بانده وَرُسُلِهِ اوپا پرمبرانو دا اللہ بانده اکول دا خبر اکی لانو کردکو من گفر راولو بینا خدم رسولی بما بین دے اتند دے پرمبرانو دا اللہ کے وقامو ویل دلی سمیعنا یا لام ورد دا پکن. وَعَطَانا تَابِدارِمو پلا وفرانا کا بہمنو دو کہ بہ 15 رب بنايې پامي کي زمونږه نو چیکلدار وې ایمان دې مونږ راولې منو الله نو الله آسانه بس غير اختیاريته ختم کو يا غير اختیاري د لا یوکلفل الله وتکلیف کنا چی الله تعالی نفسن یو نفس الا الا وصا ما موافقت اندازې د طاقت داره له ها دې نفس لپاره ما اغس او ما له ها دې نفس لپاره ما ثواب د اعمالو دې کسبت چې د کډی و نو په دې نفس ما و بندا اغناونو دې ما وباله غناونو د د کسب کړه د کړې دي او आपला نه رب زمونږه لا تو اخرنا تم نسی مونږ لرا انسیلا کچره مون نه نه او اخطانا یا زمنا خطاوشي خدا دې مون موږ مکلف کده حکم ربان نیمک دیو مطلب دې معنا ربنا ایرب زمونږه لا تو اخرنا تَمَمَّ مُنِيسَ النَّسِينا كَثِيرَ زَمَنٍ وَعَمَلَ فَاتِشِي أَوْ أَخْتَانَ يَحْتاشُ بِصَحِيِّ طَرِيقَةٍ وَلَمْ يَكُنْ رَبَّنَا إِرَبْ زَمُونْغَا وَلَا تُحَمِّلْ عَلَيْنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا وَلَا تَحْمِلْ وَتَمَمَّ مُكَلَّفْكَ الْمُبَارَكِ عَلَيْنَا كُنْ بَانِي اسْرَنْ دَرَانَا كَمَا عَمِلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا كَمَا عَمِلْتَهُ لَكَ علل الذين فاكسوا باکستان من قبلنا چونہ زمونلو بنی اسرائیل اہل کتاب ربنا افرغ يزمونغا وانا تحمل لا تمو ممکلفکم لرا ماذا امات ما تولا قاتل به چی نيست طاقت او قوت نعمل لنا زم لرا به پاگی باندي واغف عنا باخناو کیمون تا جاء ستنا پرمانین کړه وافل لناخدای پټ کې زموږ آدناونا چکهن تاند د مخلوقات سره ساتي واهو ان یا پردواچه په ګناونو زموږ باندي وافل لناخدای روان کی زموږ ناونا زموږ ګناونو چې اا من د پر روان کی ختمه انت مولانا تزم دوستی مددگاری فانسرنا خویزم مددوکی علم قومی کافرین فکوم کافران و باندی